ZOLTAN POVESTE POPULARĂ MAGHIARĂ Odată, de mult de tot, în vremuri de mult apuse, pe la asfințit, un rege împreună cu fiul său Zoltan se aflau la vânătoare. Pe neașteptate s-a lăsat o perdea de ceață din ce în ce mai deasă, așa încât Zoltan s-a pierdut de tatăl său. Degeaba se strigau unul pe altul, căci n-a mai fost chip să se găsească. A doua zi, când a ajuns la palat, regele mâhnit foarte tare, a dat fără în țară că cine avea să-i aducă feciorul înapoi se va bucura de o răsplată regească. Dacă va fi fată, aceasta îl va avea pe prinț de soț, iar dacă va fi bărbat, acesta va primi atâția saci cu galben cât va dori. În ținutul acela trăia o fată de o rară frumusețe, Jaja, dar care era tare săracă. Ea iubea în taină pe Zoltan De când l-a zărit odată de mult La una din ferestrele palatului Cum a aflat ea de răsplată A și pornit în căutarea prințului Și a mers Și a mers până ce a văzut Licărind în departare O colibă A intrat pe furiș în căsuța de lemn Și l-a găsit pe Zoltan Întins pe o laviță Dormind A încercat să-l trezească dar degeaba La căpătâiul lui Zoltan Pe tăblia patului Scria ceva ca o vrajă Auzind zgomot de pași Și-a găsit repede un ascunziș Și a stat acolo încremenită Să vadă ce se petrece Două vrăjitoare Au intrat în colibă Cea mai vârstnică A început să strige Prinț frumos, te trezește și ne înveselește!” Și prințul s-a trezit atunci și vrăjitoarea cea mai tânără l-a întrebat. Vrei să mă iei de soție? Nu, nu, nu vreau. Prinț ursus ce ești! Să dormi la loc, un somn adânc. <gântuia> Doar când vreau eu să te trezești. <gântuia> și ca două furii au trântit ușa și s-au pierdut în bezna nopții. Jaja. -ja a ieșit atunci din ascunzișul ei Și a încercat să strige și ea Precum vrăjitoare Prinț frumos, te trezește și ne înveselește. Și prințul s-a trezit La întrebările ei El i-a spus cum a fost vrăjit În seara în care s-a pierdut de tatăl său Și cum îl țineau de atunci prizonier Vrăjile lor ja, -ja l sfătuit să primească să o ia de soție pe tânăra vrăjitoare, dar cum voiala ca ea să-i dezvăluie ce tâlcă au semnele magice de pe tăblia patului său și taina vrăjilor din timpul nopții, când rătăcesc amândouă prin beznă pădurii. Zis și făcut, Jaja s-a ascuns din nou în cotlonul ei și Zoltan s-a prefăcut că doarme. Vrăjitoarele au intrat din nou pe ușă, Prinț frumos, te trezește și ne-nveselește Și prințul s-a trezit, iar vrăjitoarea tânără l-a întrebat Vrei să mănânci? <gători> Sigur că vreau vrei, vrei să mă iei de soție? Dacă tu vrei să-mi deslușești ce scrie pe tăblia patului meu și cu ce te îndeletnicești noaptea, da, vei fi soția mea oh, Bucuroasă voi fi a ta. <gători> Da Vei fi Atunci îți spun secretul Pe pat sunt semnele unor cuvinte magice O, o vrajă care sună cam așa Somn adânc să nu mă fure Dumă iute în pădure Noaptea în pădure ce faceți? În inima pădurii stăm pe rând de pază ca nu cumva cineva să spargă globul de cristal în care stă ferecată viața noastră <laughs> Viața noastră a din această pădure <laughs> Și apoi vrăjitoarea a întins masă mare de veselie că prinsul a primit să o ia de soție Și să rămână cu ea în pădure de voie. După spăți, Zoltan le-a spus că ar vrea să se odihnească Așa că s-a așezat din nou pe pat Vrăjitoarele au plecat din nou în pădure Dar nici nu au închis bine ușa după ele că Jaja -Ja a venit iute la marginea patului fermecat Și împreună cu prințul au spus vraja Somna dânc să nu ne fure Somna dânc să nu ne fure Dune iute în pădure Dune iute în pădure Și într-o clipă ei au și ajuns în preajma locului unde vrăjitoarele păzeau globul în care le stătea ferecată viața. Jaja l-a sfătuit Zoltan să se cățe într-un pom, de unde se le poate vedea când se apropie și să poată ochii bine globul de cristal. Într-adevăr, vrăjitoarele au sosit și au scos cu atenție globul din adâncul scorburii unui copac. În timp ce rosteau tot felul de incantații, Zoltan, Sfătuit de jaja, a aruncat cu o piatră de sus din copac, drept în globul de cristal. Acesta s-a spart și odată cu el, cele două vrăjitoare s-au prefăcut în cenușe. Zoltan a scăpat astfel de sub puterea vrăjitoarelor și s-a îndrăgostit de frumoasa jaja, care îl iubea cu adevărat și, cum regele și-a păstrat cuvântul dat, au făcut nuntă mare și au trăit mulți ani fericiți.